Стівен Кінг Цикл Темна Вежа. Книга П'ята, Вовки Калії. Розділ Дев'ятий. Завершення розповіді священника. Не знайдені. Один. «Ліжка готові», – сказала Розаліта Муньйос, Муніос, коли вони повернулися. Едді був такий зморений, що йому здалося, ніби вона сказала щось інше. «Можливо, час іти сапати город? Або в церкві зібралося 50-60 людей, які хочуть з вами зустрітися? Зрештою, хто говорить про ліжка о третій годині дня?» «Ага». Втомлено перепитала Сюзанна. «Що кажеш, Люба? Я не почула». «Ліжка готові», – повторила Калагенова робітниця. «Ви вдвох ідіть туди, де спали позаминулої ночі, а юний сей може лягти в паноцевій спальні. Пухнастика можеш узяти з собою, Джейку, Панотець дозволив. Він би й сам сказав, але нині день обходу хворих. Він причащає їх». Останні слова вона вимовила з безсумнівною гордістю. «Ліжка», – сказав Едді. Він досі не міг уторопати. Розвернувся навколо, наче бажаючи пересвідчитися, що на дворі ще світло, і сяє сонце. «Ліжка?» «Отець бачу вас у крамниці», – пояснила Розаліта. «І подумав, що після розмови з усіма тими людьми вам не завадить подрімати». І нарешті до Едді дійшло. Напевно, колись у житті він відчував більшу вдячність за доброту але не міг пригадати, коли і за яких обставин це було. Коли вони сиділи в крістах-гойдалках на туковій терасі, люди спершу підходили до них боязко, збившись у кубки. Та коли ніхто не перетворився на камінь і не отримав кулю в скороню. Тобто, коли розмова пожвавішала і залунав справжній сміх, люди осмілили. Їх ставало дедалі більше. У міру того, як струмок перетворювався на потік, Едді нарешті збагнув, як це. Бути публічною людиною. Вони хотіли простих відповідей на тисячу складних запитань. Звідки прийшли стрільці і куди прямують? Були лише першими двома питаннями. На деякі з них можна було відповідати чесно. Але Едді дедалі більше ловив себе на тому, що відповідає ухильно, як політик. І чув, що його друзі чинять так само. То була не зовсім брехня. Радше невеличка пропаганда, що звучала як відповіді. І кожен хотів бачити прямий погляд та чути «добра вам», сказане від щирого серця. Навіть Юк вніс свою лепту в роботу. Його пестили і змушували говорити, аж поки Джейк не підвівся і не пішов просити Вебенатука миску води. Натомість той джентльмен дав йому концервну бляшанку і сказав, що набрати води Джейк може сам. У діжці, яка стоїть біля входу? Навіть під час цієї нехитрої роботи селяни обступили Джейка і без угаву ставили йому питання. Юк жадібно вихлептав усю воду, і поки Джейк знову ходив наповнити бляшанку, розважав юрмисько допитливих людей. Загалом то були найдовші п'ять годин на пам'яті Едді, і після них він змінив свою думку про знаменитостей. Позитивним моментом було те, що вони, напевно, поспілкувалися з усіма, без винятку, мешканцями села і чималим натовпом фермерів, скотарів, ковбоїв і найманих робітників, які жили за його межами. Звістка ширилася швидко. На терасі універсального магазину сидять чужинці і розмовляють з усіма, хто хоче з ними поговорити. А тут, боже праведний, ця жінка, цей янгол. Говорить про ліжка. Скільки у нас часу? Спитав він у Розаліти. Панотець повернеться о четвертій, але вечерятимемо не раніше шостої, та й то, якщо ваш дін до того часу повернеться. Хочете, я розбуджу вас о пів на шосту? Так у вас буде час помитися. Згода? Ага, сміхнувся їй Джейк. А я не знав, що розмови з людьми можуть викликати таку втому. І спрагу. Вона кивнула. У коморі стоїть глечок з холодною водою. «Я повинна допомогти тобі з вечерею», – сказала Сюзанна і широко позіхнула. «Сейрі Адамс мені допоможе», – запевнила Розаліта. «До того ж буде лише холодна їжа. Тож, ідіть, відпочивайте. Ви ледве на ногах тримаєтеся. Це видно». 2. Джейк довго і жадібно пив воду в коморі. Потім налив у миску для Юка і відніс до спальні отця Калагена. Йому було ніяково там лягати та ще й брати з собою пухнастика шалапута. Але відгорнуто укривало на вузькому Калагеновому ліжку і перебита подушка манили його до себе. Він поставив миску на підлогу, і Юк почав тихо хлептати воду. Джейк роздягся до нових трусів, ліг на спину і заплющив очі. «Мабуть, заснути все одно не вдасться», – подумав він. «Я ніколи не любив спати вдень, навіть у ті далекі дні, коли Місіс Шоу називала мене Бамою». А за хвилину вже солодко похропував, накривши очі рукою. Юк спав на підлозі біля ліжка, поклавши писок на лапу. Три Едді і Сюзанна сиділи поряд на ліжку в гостьовій кімнаті. Едді досі не міг повірити. Вони мали змогу не просто передрімати, а передрімати в справжньому ліжку. Розкіш на розкоші і розкіш поганяє. Зараз йому хотілося лише лягти, пригорнути до себе сюз і заснути. Але спершу треба було розв'язати одне питання. Воно не давало йому спокою цілий день, навіть у найтяжчі хвилини їхнього політиканського експромту. «С'юз щодо тіанового діда!» «Я не хочу про це чути», – перебила вона. Він здивовано підняв брови, хоча, здається, знав відповідь. «Ця балачка може затягтися. А я втомилася. Я хочу спати. Перекажи Роландові те, що розповів тобі старий перець, але мені не кажи нічого». Вона сиділа коло нього, торкаючись своїм коричневим стегном його білого стегна дивлячись у його світлокарі очі своїми темнокарими очима. Чув мене? Чув тебе добре. Кажу спасибі велике-велике. Він розсміявся, обійняв її, поцілував. А невдовзі потому вони теж спали в обіймах, дотикаючись лобами. Прямокутник світла повільно просувався їхніми тілами, поки сонце опускалося дедалі нижче і нижче на справжньому заході, принаймні на той час. Роланд бачив це на власні очі, повільно під'їжджаючи верхи до будинку старого. Біль у ногах змусив його витягти ноги зі стремен. Чотири. Йому назустріч вийшла Розаліта. «Хайл, Роланде, довгих днів і приємних ночей!» Він кивнув. І тобі того самого, тільки вдвічі більше. Я знаю, що ти можеш попросити декого з нас метати тарілки у вовків, коли вони прийдуть. Хто тобі сказав? О, маленька пташка прошепотіла на вухо. А? І що ти метатимеш, якщо я попрошу? Вона широко всміхнулася, показавши зуби. Ніщо в цьому житті не принесе мені більшої втіхи. Зуби сховалися. Усмішка пом'якшила. Хоча ми з тобою могли б знайти втіху у чомусь не менш приємному. Хочеш побачити мій будиночок, Роланде? Еге ж, а ти натреш мене своєю чарівною олією. Ти хочеш, щоб я тебе натерла? Так. Сильно чи ніжно? Люди кажуть, що найкраще від болю в суглобах допомагає водночас і те, і те. Поміркувавши над цим, вона розсміялася і взяла його за руку. «Ходімо, поки сонце світить і цей куточок світу спить». Він охоче пішов туди, куди вона його повела, до потаємної криниці, порослої м'яким мохом, і там відновив сили. П'ять. Каллеген повернувся опів на шосту. Якраз тоді, коли Едді, Сюзанна і Джейк прокидалися. О шостій Розаліта і Сейрі Адамс подали вечерю. Овочі їй холодна курятина на затінненій терасі за будинком. Роланд і його друзі їли жадібно. Стрілець просив добавки навіть не двічі, а тричі. Калаген навпаки їв мало. Більше перекочував їжу в тарілці з місця на місце. Засмага на обличчі надавала йому здорового вигляду, але не могла приховати темних кіл під очима. Коли Сейрі, весела, радісна жінка, повна, але легконога, винесла торт із прянощами, Калаген лише головою похитав. Коли на столі не лишилося нічого крім чашок і кавника, Роланд дістав тютюн і питально здійняв брови. Кури! сказав Калаген і гукнув. «Розі, принеси цьому хлопцеві щось, куди можна скидати попіл». «Чоловіче, я міг би слухати тебе цілий день», – сказав Едді. «Я теж», – кивнув Джейк. Калаген всміхнувся. «Те саме я можу сказати про вас, хлопці». Він налив собі півчашки кави. Розаліта перенесла Роландові глиняну чашку для попелу. Коли вона пішла, старий сказав. «Я мав закінчити цю розповідь учора». Майже цілу ніч крутився в ліжку, обдумуючи, як розповісти решту. «Тобі допоможе, якщо я скажу, що частину її вже знаю», – спитав Роланд. «Напевно, ні. Ти ходив до печери дверей з ханчиком?» «Так, він сказав, що на говорющій машині, яка відрядила їх туди шукати тебе, була пісня, та про яку ти казав...» Хтось врятував мені життя. Так, я навіть описати не можу, як це було дивно. Сидіти в хижі Манні у Калії Бринстерджес, дивитися на пітьму краю грому і слухати Елтона Джона. Стоп, стоп, стоп, запротестувала Сюзанна. Отче, ти випереджаєш події. Останнє про що ти розповідав? Сакраменто, 1981 рік. «Ти що не дізнався, що твого друга порізали так звані «брати Гітлера».» Вона строго подивилася на Калагена і перевела погляд на Джейка і Едді. «Я так бачу, джентльмени, відколи я покинула Америку, вони надто великих успіхів досягли у справі мирного співіснування». «Я не винен», – сказав Джейк. «Я в цей час був у школі». «А я був під кайфом», – сказав Едді. «Ну добре». «В усьому винен я», – сказав Калаген, і всі розсміялися. «Закінчуй свою розповідь», – попросив Роланд. «Може, після цього краще спатимеш уночі? ночі». «Можливо». Замислившись на хвилю, Калаген почав. «Спогади про лікарню в мене, напевно, такі самі, як і в усіх людей. Запах засобів для дезінфекції і звук приладів. Здебільшого приладів». Їхнє пищання. Єдине, що пищить так само, це обладнання в кабінах літаків. Одного разу я запитав у пілота, і він сказав, що це звук навігаційних приладів. Пригадую тоді, я ще подумав, що в лікарняних реанімаціях, мабуть, збіса багато навігаційних пристроїв. Коли я працював у домівці, Ровен Макґрудар не був одружений. Але, мабуть, усе змінилося, бо в кріслі, коли його ліжка... Сиділа жінка і читала книжку в паперовій обкладинці. Добре вдягнута, в гарному зеленому костюмі, панчохах, в туфлях, без підборів. Але я не почувався ніяково через те, що маю перед нею постати. Я помився, почистився, зачесався, як міг, і не пив від самого Сакраменто. Але щойно ми подивилися одне одному в обличчя, мені стало незатишно. Вона сиділа спиною до дверей. Я постукав або двірок. вона повернулася до мене. І все моє так зване самовладання, мов, випарувалося. Я відступив на крок назад і перехрестився. Вперше з тієї ночі, як ми з Рованом навідали лупи в тій самій лікарні. Здогадуєтеся чому? А вже ж, сказала Сюзанна, бо шматочки склалися докупи. Вони завжди складаються. Ми вже не раз це бачили. Просто не знаємо, якою має бути картина. Чи не можемо цього збагнути, докинув Едді. Калаген кивнув. Переді мною наче був ровен, тільки з довгим білявим волоссям і грудьми. Його сестра-близнюк. Вона розсміялася, спитала, чи я бува не побачив привода. Я почувався поза реальністю. Неначе мене перекинуло до котрого зі з тих інших світів, схожого на реальний, якщо таки існує, але трохи відмінного. Я відчув шалене бажання витягти гаманець і перевірити, хто на купюрах. І не лише через їхню подібність, через її сміх. Вона сиділа коло чоловіка з її лицем, припускаючи, звісно, що під усіма тими бентами в нього ще лишилося лице. І сміялася. «Ласкаво просимо до палати 19, лікарні тодеш, сказав Едді. «Прошу». «Дон, я лише хотів сказати, що це почуття нам знайоме. Всім продовжуй». Я відрекомендувався і спитав, чи можу я зайти. А питаючи, думав про Барлоу, вампіра. Вона запевнила мене, що я можу зайти. Сказала, що приїхала з Чикаго, щоб бути з ним в його час – Закриття. Як вона це назвала? А потім тим самим приємним голосом додала. «Я одразу вас упізнала. Через шрам на руці». У листах Ровен розповідав, що ви, напевно, були релігійною людиною в своєму іншому житті. Він весь час говорив про інше життя людей, маючи на увазі той період, коли вони ще не почали пити, вживати наркотики, не збожеволіли чи все разом. «То як? Він не помилявся?» Усе це тим приємним голосом, як жінка, що вела світську бесіду на коктейлі. І рован лежав з перебинтованою головою. Якби на ньому були сонячні окуляри, він виглядав би точнісінько як Клойд Рейне у «Людині-невидимці». Я зайшов, сказав, що справді колись був релігійною людиною, але це вже в минулому. Вона простягнула руку. Я теж простягнув, бо подумав... Що шість. Він простягає руку, бо вирішив, що вона хоче з ним привітатися. Його надурив приємний голос. Він не усвідомлює, що Ровена Макґрудер Роулінгс насправді піднімає руку, а не подає її. Спершу він навіть не усвідомлює, що його вдарили. До того ж сильно. У лівому вусі дзвенить. З лівого ока течуть сльози. Він чомусь думає, що раптове тепло, яке піднімається у його лівій щоці, то якась химерна алергічна реакція, можливо, на стрес. Ровена насувається на нього. По її обличчю, моторошно схожому на обличчя Ровена, течуть сльози. «Підійди, подивись на нього», – каже вона. «Знаєш що? Це інше життя мого брата, єдине, яке в нього лишилося». Ближче підійди, щоб краще роздивитися. Вони викололи йому очі, вирізали одну щоку. Крізь неї, видно, зуби. Куку. -ку! У поліції мені показали фотографії. Спершу не хотіли, але я наполягла. Вони пробили йому дірку в серці, але її лікарі залатали. Він помирає через печінку, її теж проштрикнули. Міс магрудер я. місіс Роулінгс. Але це не твоє діло. Давай, іди. Добре, подивися. Подивися, що ти з ним зробив. Я був в Каліфорнії. Прочитав у газеті. Ну, звісно, я й не сумнівалася. Але ти єдиний, до кого я можу дістатися. Не розумієш? Єдиний, хто був до нього близький. Інший його друзяка вмер від хвороби гомиків. А решта не тут. Вони їдять дармове їдло в його нічлішці чи обговорюють те, що сталося на своїх зборах, обговорюють, що вони відчувають через це. «Що ж, преподобний Калаген, чи то пак очі? Я побачила твій хрест на власні очі. Я скажу тобі, які почуття він у мене викликає. Він мене бісить!» Вона не підвищує свого приємного голосу, але коли він розтуляє рота, щоб відповісти, вона притискає йому до губ вказівного пальця і вкладає в цей притиск стільки сили, що він вирішує мовчати. Нехай виговориться, чом би і ні. Багато років він уже не слухав сповіді. Але це те саме, що їздити на велосипеді. Він закінчив Нью-Йоркський університет з відзнакою, каже вона. Ти про це знав? Отримав другу премію на поетичному конкурсі Белуа 1949 року. Ти не знав? А він тоді був ще студентом. Написав роман. Чудовий роман. Він лежить на моєму горищі, припадає порохом. Калеген відчуває, як йому на обличчя падає м'яка тепла роса. Краплі її слини. Я просила його. Ні, я благала його не кидати писати. А він лише посміявся з мене, сказав, що він не здара. Нехай це роблять мейлери, охари та ірвіни шоу, сказав він. Люди, які справді на це здатні. А в мене все це закінчиться тим, що я опинюся в якомусь кабінеті вежі зі слонової кістки, пахкатиму пінковою люлькою і виглядатиму як містер Чіпс. І це було б непогано, каже вона. Але потім він вплутався у програму «Анонімні алкоголіки», а звідти недалеко було й до ніч І друзів, таких як ти. Калаген шокований. Він ніколи не чув, щоб слово «друзі» вимовляли так презирливо. «Але де вони тепер, коли він гасне на очах?» – запитує в нього Ровена Макґруда Роулінгс. «Гм? Де всі ті люди, яких він стілив? Усі ті газетні репортери, які називали його генієм? Де Джейн Полі? Вона брала в нього інтерв'ю в шоу «Сьогодні». Двічі. Де табісова мати Тереза?» В одному з листів він писав, що її називали «маленькою святою», коли вона відвідувала їхню домівку. А зараз йому не завадила б свята. Моєму братові не завадила б свята, яка поклала б на нього руки і зцілила. То де біса та свята? По її щоках течуть сльози. Груди здіймаються і опадають. Вона прекрасна і жахлива. Калаген згадує Шиву, бога-руйнівника в індуїзмі. Але в неї замало рук, думає він і притлумлює в собі шалене бажання розреготатися. Їх тут нема. Тут лише я і ти, правда? І він. Він міг би одержати Нобелівську премію з літератури, або навчати 400 студентів щорічно впродовж 30 років. Міг би вплинути своїм розумом на 12 тисяч душ. А він лежить у лікарні з пошматованим обличчям. А на лікування його хвороби, якщо це хвороба, коли тебе ріжуть на шматки, тронуй похорон, підуть пожертви з його довбаного притулку. Вона дивиться на нього. Її обличчя відкрита. На губах посмішка. Щоки блищать від сліз. А з носа звисають шмарклі. У його попередньому іншому житті, отче Калаген, він був вуличним янголом. Але це його останнє інше життя. «Гламурно, чи не так? Я йду до кафетерію випити каву і з'їсти булку. Пробуду там близько десяти хвилин. Цього цілком вистачить для твого візиту. Зроби мені ласку, щоб тебе тут не було, коли я повернуся. Мене нудить від тебе і решта його добродійників». Вона йде. Ті розважливі низькі підбори сокотять коридором, віддаляючись. Лише коли звук кроків стихає і залишає його наодинці з постійним пощанням апаратів, він розуміє, що тремтить усім тілом. Це не може бути біла гарячка, але відчуття таке саме, чорт забирай. Коли з-під щільного покрову бинтів лунає голос ровена, Калаген мало не скрикує. Слова його друга звучать нечітко, але Калаген розбирає їх без проблем. Вона сьогодні вже разів з вісім читала свою маленьку проповідь. Але вона не згадує, що того року, коли я взяв другу премію в Белуа, в конкурсі брало участь лише п'ятеро людей. Мабуть, війна геть чисто позбавила людей поетичного дару. Як справи, Доне, у нього погана вимова. Голос скригоче, але в тому, що це геровен, сумніву нема. Калаген підходить до нього і бере за руки, які лежать на ковдрі. Ровен несподівано міцно стискає його долоні. «Що ж до роману, то був третьосортний Джеймс Джонс, і це погано». «Як почуваєшся, Роване? питає Калаген. Тепер він сам плаче. Чортова кімната скоро попливе перед очима. «Чесно кажучи, не дуже», – каже чоловік під бентами. Тоді дякую, що прийшов. Нема за що, каже Калаген. Роване, тобі щось потрібно. Що я можу для тебе зробити? Ти можеш триматися подалі від домівки, відповідає Рован. Його голос слабне, але руки досі стискають Калагенові. Їм потрібен був не я. Вони приходили по тебе. Розумієш мене, Доне? Вони шукали тебе. Весь час запитували, де ти, і під кінець я б не витримав. Розповів би все. Якби знав, де ти. Але, звісно, я не знав. Котрисі з апаратів починає пищати частіше. Частота наближається до тієї межі, коли спрацьовує сигнал тривоги. Калаген не може цього знати, але знає, якимось чином. Роване, у них були червоні очі. Вони були вдягнені, не знаю, в довгі плащі, схожі на тренчі. Вони переїхали на великих химерних машинах. Нічого подібного, шепоча Рован. Їм було під тридцять, але вдягнені як підлітки. І схожі були на підлітків. Ці хлопці виглядатимуть як підлітки ще років з двадцять, якщо проживуть стільки». «Тоді одного дня зненацька постаріють. Лише пара панків. Він це має на увазі?» – думає Калаген. Найпевніше, так і є. Та це не означає, що братів Гітлера не найняли люди закону, щоб вони виконали це завдання. Це логічно. Навіть у газетній замітці, хоч і короткій, зазначалося, Ровен МакГрудер не був типовою жертвою братів. Тримайся подалі від домівки, шепоче ровен, але Калаген не встигає пообіцяти, бо сигнал тривоги таки спрацьовує. На якусь мить ровенові руки стискаються, і Калаген відчуває дух давньої енергії цього чоловіка, дикої і нестримної, яка допомагала тримати двері домівки відчиненими, попри те, що рахунок у банку був геть порожній тієї енергії, що приваблювала людей, які могли робити все те, чого не міг Ровен Макґрудер. Потім кімната наповнюється медсестрами. Лікар з набундюченим обличчям кричить, щоб йому принесли карту пацієнта. Дуже скоро повернеться Ровенова сестра-близнючка, і цього разу, напевне, дихатиме полум'ям. Калаген вирішує, що час непомітно зникнути з цієї богадільні а також з великої богадільні під назвою Нью-Йорк. Скидається на те, що ним досі цікавляться люди закону. Дуже цікавляться. І якщо в них є якась головна база, то розташовується вона, напевно, тут, у місті Розваг, США. Отож, повернутися на Західне узбережжя буде хорошою ідеєю. Він не може собі дозволити ще одного квитка на літак. Але грошей вистачить, щоб проїхатися на великому сірому собаці. Також не вперше. Ще одна подорож на Захід. Чом би і ні. Він дуже чітко уявляє себе. Чоловік на місці 29С з нерозпакованою пачкою сигарет у нагрудній кишені сорочки, невідкаркованою пляшкою віскі «Ерлі Таймс» у паперовому пакеті, романом Джона Макдоналда, також новим і нерозгорнутим на колінах. Можливо, він буде вже на іншому боці Гудзону, проїжджатиме Форт-Лі, заглибившись у перший розділ і попиваючи віскі, ще до того, як відключать усі апарати в палаті 577, і його давній друг піде в темряву, назустріч тому, що нас там очікує. СІМ «П'ятсот сімдесят сім», – сказав Едді. «Дев'ятнадцять», – полічив Джейк. «Прошу», – знову не зрозумів Калаген. «П'ять, сім і сім», – пояснила Сюзанна. «Якщо додати, вийде дев'ятнадцять». «Це щось означає?» «А разом означають «мама», те слово, що для мене важить цілий світ», – сентиментально всміхаючись процитував Едді. Слова пісні Гедді Арнолда, 1918-2008, одного з найпопулярніших співаків кантри в історії Америки. Сюзанна вирішила не звертати на нього увагу. «Ми не знаємо. Але ти не виїхав з Нью-Йорка, правда? Якби виїхав, то тебе не прикрасили по цим». Вона показала на його лоб, де був шрам. «Виїхав», – сказав Калаген. Але не так скоро, як сподівався. Вийшовши з лікарні, я збирався повернутися на автовокзал Порто-Ториті і купити квиток на сороковий автобус. «А куди він йде?» – поцікавився Джейк. Жаргоном «мандрівних робочих» це означає «якнайдалі». Якщо, приміром, ти купуєш квиток до Фербенкса, штат Аляска, то поїдеш на сороковому автобусі. У цьому світі автобус би назвали дев'ятнадцятим, вставив Едді. Їдучи, я згадував давні часи. Деякі спогади були смішними, як от тоді, коли ініціативна група клієнтів домівки влаштувала циркове шоу. Деякі були страшними, як той вечір перед вечерею, коли один каже «Годі колупатися в носі, Джефі, мене нудить. Поколупайся у цьому» і витягає величезного ножа. Не встигли ми ворухнутися, чи навіть зрозуміти, що відбувається, як Джефі перерізає іншому хлопцеві горло. Лупа кричить «Я волаю, Господи Боже мій!», а кров б'є фонтаном, бо він зачепив сонну артерію. А може, то була яремна вена? Потім гровен вибігає з туалету. Однією рукою він протримує спущені штани, а в другій тримає рулон туалетного паперу. Знаєте, що він зробив? «Скористався папером», – сказала Сюзанна. Калаген широко всміхнувся і від цього наче помолодшив. «Так, срака мотика, хляпнув рулоном на те місце, звідки струменіла кров, і закричав до лупа, щоб той дзвонив 211, бо в ті часи швидку викликали за цим номером. А я стою і дивлюся, як білий туалетний папір стає червоним, помалу промокаючи до картонної серцевини». Ровен сказав, вважається найбільшим у світі порізом під час гоління. І ми засміялися. Ми сміялися довго, поки з очей не бризнули сльози. Я багато згадував зі старих часів. Про хороше, погане і зле. Пам'ятаю, зайшов до Смайлерс Маркета і купив кілька банок Бадвайзера в паперовому пакеті. Випив одну і пішов далі. Я не думав про те, куди йду. Принаймні, на свідомому рівні. Але в моїх ніг, напевно, була власна свідомість. Бо коли я розвернувся, то побачив, що вони перенесли мене до того місця, куди ми інколи ходили повечеряти, коли були, як то кажуть, при грошах. На перехресті Другої і П'ятдесят Другої. «Чу-чу», – сказав Джейк. Калаген здивовано глянув на нього і перевів погляд на Роланда. Стрельцю, ваша компанія починає мене лякати. Роланд лише зробив свій улюблений жест пальцями. Продовжуй, друже. Я вирішив з'їсти гамбургер в пам'ять про давні часи, повів далі Калаген. А по Київ зрозумів, що не хочу залишати Нью-Йорк, не зазирнувши востаннє всередину домівки через вікно на фасаді. Я міг би стати на протилежному боці вулиці, як у ті часи, коли вештався там після смерті Лупе. Чом би і ні. Раніше мене ніколи там не помічали. Ні вампіри, ні люди закону. Він обвів своїх слухачів поглядом. Не можу зараз сказати, чи справді я так вважав, чи то була якась досконала, самогубча гра розуму. Я можу згадати багато відчуттів того вечора. Що казав і як думав, але не це. Хай там як, але до домівки я так і не дійшов. Розплатившись за гамбургер, я рушив у бік Другої авеню. Домівка була на розі першої та сорок сьомої, але я не хотів іти навпростець, тож вирішив піти до перехрестя першої та сорок шостої. А чому не сорок восьмої? тихо спитав Едді. Ти міг би повернути на сорок восьму так було б швидше. Не довелося б зайвий квартал проходити?» Калеген замислився над питанням, потім похитав головою. «Якщо причина й була, я вже не пригадую». «Причина була», – сказала Сюзанна. «Ти хотів пройти повз «Нащо мені...» «А нащо людям проходити повз пекарню, коли з печі виймають пончики?» – спитав Едді. Деякі речі просто приємно робити, та й усе. Калаген сприйняв це з сумнівом, потім стану плечима. «Якщо ти так вважаєш...» «Вважаю, сей!» «Хай там як, я йшов вулицею і сьорбав пиво з другої банки. Я вже майже дійшов до рогу другої і сорок шостої, коли...» «А що там було?» – перебив допитливий Джейк. «Що стояло на тому розі у вісімдесят першому?» «Я не...» – почав Калаген і раптово замовк. «Паркан», – сказав він. «Доволі високий. Десять чи дванадцять футів за вишки». «Не той, через який ми перелазили», – сказав Едді до Роланда. «Хіба що він сам виріс на п'ять футів». «Там було щось намальовано», – згадав Калаген. «Це я точно пам'ятаю. Якийсь вуличний живопис». Але я не міг роздивитися, бо ліхтарі на тому розі не світили. Зненацька я подумав, що це неправильно. Якийсь тривожний сигнал зазвучав у голові. Правду кажучи, дуже подібний до того, що викликав даровенової палати всіх тих людей. Раптом я перестав вірити в те, що перебуваю саме там, де я є. То було безглуздя. Але водночас я думаю... 8. Водночас він думає, «Нічого страшного, просто пара лампочок перегоріла. От і все. Якби поблизу були у пері, ти б їх бачив, а якби люди закону почув би передзвін, відчув би запах пекучої цибулі і розжареного металу». Попри це, він вирішує якнайшвидше забиратися з цього району. З дзвіночками чи без них кожен нерв у його тілі зненацька проступає на шкірі, коле і пече вогнем. Він повертається і бачить позаду себе двох чоловіків. На декілька секунд вони тетеріють від його різкої зміни напряму. Тож він, напевно, міг би проскочити між ними, як пристаркуватий нападник в американському футболі, і побігти назад другою авеню. Але він теж здивований. І наступні кілька секунд вони втрьох просто стоять і дивляться один на одного. То великий брат Гітлера і малий брат Гітлера. Малий низького зросту не більше п'яти футів двох дюймів. На ньому простора сорочка і чорні слакси. На голові бейсболка повернута козарком на потилицю. Його очі чорні, як краплини смоли. Кольор обличчя поганий. Калаген, подумки, дає йому ім'я Ленні. Великий має десь 6 футів 6 дюймів зросту. На ньому ков та янкіс, сині джинси і кросівки. Вуса рудуватого кольору. На животі в нього поясний гаманець. Калаген називає його Джорджем. Він повертається до них боком, збираючись перебігти другу авеню. Якщо пощастить зі світлофором чи буде мало машин. Якщо це неможливо, він піде 46 шостою до готелю Оон-Плаза. Зайде до них у вестибю. Високий Джордж хапає його за сорочку і смикає за комір. Комір тріщить, але, на жаль, не відривається повністю. «Не так швидко, – каже малий. – Ми тебе не відпускали». Він спритно, як комаха, кидається вперед, і перш ніж Калаген встигає зрозуміти, що сталося – Ленні простягає руку, хапає його за яєчка і люто їх стискає. Біль приходить миттєво і заповнює собою все. Розбухає і лється, як розплавлений свинець. «Подобається любителю нігерів?» – питає Ленні тоном непідробного зацікавлення, який неначе промовляє. «Ми хочемо, щоб це важило для тебе так само багато, як і для нас». Потім він смикає Калагена за яєчка, і біль стає втричі нестерпнішим. Величезні зуби і ржавої пилки врізаються в живіт Калагена, і він думає він зараз їх відірве, він уже перетворив їх на желе, а тепер геть відірве. Вони вже й так тримаються на шматочку шкіри, а він їх. Він починає кричати, і Джордж затикає йому рота долонею. «Крепини!» – гарщить він на свого напарника. «Ми, блін, на вулиці забув!» Хоч Біль і з'їдає його живцем, Калаген помічає дивний розподіл ролей. Головний брат Гітлера – це Джордж, а не Ленні. Джордж у них найрозумніший. Усе не так, як міг би написати про це Стейбек. А тоді праворуч від нього зароджується і наростає якийсь гомін. Спершу він думає, що це передзвін, але Гомін приємний і голосний. Джордж і Ленні теж відчувають його, і їм не подобається. «Що за фігня?» – питає Ленні. «Ти щось чув?» «Не знаю. Гайда звідси разом з ним. І прийми руки від його яєць. Пізніше зробиш з них все, що схочеш, але поки що просто поможи». Вони стають по обидва боки від Калагена. І ось уже його тягнуть попід руки другою авеню. Праворуч від них біжить високий дощаний паркан. Той приємний потужний гомін долинає з-за нього. «Якби я тільки міг потрапити на той бік, зі мною б усе було гаразд», – думає Калаген. «Там щось є, щось могутнє й добре. Вони не наважаться наблизитися до нього». Може й так, але він сумнівається, що зміг би перелізти десятифутовий паркан, навіть якби його яйця не вистукували власну болючу азбуку Морзе. Навіть якби він не відчував, як вони розпухають під його трусами. Зненацька він опускає голову і вибльовує гаряче місаво напівперетравленої їжі на свою сорочку і штани. І відчуває, як блюватиння просочується крізь тканину. Тепле, як сеча. На зустріч їм ідуть дві молоді пари. Чоловіки високі і сильні. Вони могли б легко розмазати гленні по паркану і змусити Джорджа бігти куди видно. Але вони відчувають лише огиду і хочуть якнайшвидше забрати своїх дівчат подалі від Калагена. «Він трохи перебрав», – пояснює Джордж, співчутливо всміхаючись. «От і вийшов конфуз. Таке часом трапляється з найкращими з нас». «Це брати Гітлера!» – намагається прокричати Калаген. «Ті самі брати Гітлера! Вони вбили мого друга, а тепер хочуть убити мене! Викличте поліцію!» Але, звісно, з його вуст не зривається ні звуку, як у нічних кошмарах. І невдовзі парочки вже віддаляються. Джордж і Ленні спритно тягнуть Калагена кварталом Другої Авеню між 46-ю і 47-ю вулицями. Його ноги ледве торкаються бетону. Гамбургер по-шведському з ресторану Чучу парує на його сорочці. Господи, він навіть відчуває запах гірчиці, яку сам туди клав. «Дай гляну його руку», – каже Джордж, коли вони наближаються до наступного перехрестя, а коли Гленні хапає Калаге за ліву руку. «Ніч, мо, другу!» Ленні показує Калеганову праву руку. Навіть якби спробував, Калеган не зміг би його спинити. Низ живота йому наче наповнили гарячим, мокрим цементом. А його шлунок маленькою, зляканою пташкою тріпоче в горлі. Джордж дивиться на шрам на його правій руці і киває. «Угу, це він. Перестрахуватися зайвим не буває. Ходімо, Фадда». «Бігом, руш! Гоп-гоп!» Діставшись сорок сьомої, Калегана забирають з головної магістралі. Неподалік, ліворуч, озерце яскравого білого світла. Домівка. Він навіть бачить кілька сутулих фігур. Чоловіки стоять на розі, обговорюють програму. Курять. «Може, я навіть знаю когось із них», – думає він. «Чорт, наймовірніше, що знаю». Але до притулку вони не доходять. Менш ніж за чверть шляху між другою авеню і першою, Джордж затягує Калагена в двері якогось переміщення з табличкою «Продаж або оренда» в обох вітринах, затертих милом. Ленні обходить їх по колу, як тер'єр, що дзявкає на пару неповоротких корів. «Тобі кранти, любителю нігерів!» – речитативом промовляє він. Ми вже тисячу таких, як ти, пописали. І ще мільйон попишемо. Ми дістанемо кожного нігера, навіть якщо нігер більший од нас. Цю пісню я написав. Вона називається «Смерть воршовим педикам, любителям нігерів». Я надішлю цю пісню Мерлу Хаггарду, коли допишу. Він найкращий. Він сказав усім тим хіпі піти і вбитися об стіну. Довбаний Мерл за Америку. «Я маю Мустанг 380 і Люгер Германа Герінга. Знаєш це, любителю нігерів?» «Заткнися, довбодятле», – каже Джордж, але лагідно і відсторонено. Всю свою увагу переділяючи пошукові потрібного ключа в солідній зв'язці, щоб відімкнути ним двері порожнього приміщення. «Для нього ленні як радіо». «Завжди ввімкнене радіо в автомайстерні чи на кухні фастфуду. Він навіть його не слухає. Це лише фоновий шум», – думає Калаген. «Добре, Норте», – каже Ленні і одразу ж продовжує. «Траханого Герінга траханий люгер. Яким я можу відстрелити тобі яйця? Бо ми знаємо правду про те, що такі любителі нігерів, як ти, роблять у цій країні. Правда, Норте?» Я ж тобі казав без імен, каже Джордж Норт, але поблажливо, і Калаген знає причину. Якщо все піде так, як запланували собі ці засранці, він ніколи не зможе назвати поліції жодних імен. Вибач, Норте, це ви, любителі нікарів, ви, жидівські морди, доводите цю країну до ручки. Я хочу, щоб ти подумав про це, коли я відриватиму тобі яйця від твоєї довбаної машонки. Яйце і мошонка, це те саме дурню!» Навдивовижу повчальним тоном виправляє його Джордж Норт. «Знайшов!» Двері відчиняються. Джордж Норт заштовхує Калагена всередину. Це приміщення – запилений акваріум, де смердить відбілювачем, милом і крохмалем. Зі стін стирчать дроти і труби. На стінах видно чистіші квадрати коли яких стояли пральні автомати і сушарки. На підлозі валяється табличка. В напівтемряві він на силу роздивляється напис. «Пральня, автомат, затока черепахи. Ви перете, чи ми перемо? Різниці немає. Головне, що чисто». «Вже ж усе чисто», – думає Калаген. Він повертається до братів. І не надто дивуючись, бачить, що Джордж Норт наставляє на нього пістолета. Це не люгер Германа Герінга, Більше схоже на дешеву пукалку 32-го калібру, куплену в барі на околиці. Але в тому, що він робочий, сумнівів нема. Не зводячи погляду Скалегена, Джордж Норт розтібає блискавку на своєму поясному гаманці. Він уже не раз робив таке раніше. Вони обидва це робили. Вони старі треновані вовки. І витягає рулон скотчу. Калаген пригадує, як Лупе колись казав, що без скотча Америка не прожила п'ятижня. Таємна зброя, так він його називав. Джордж Норт простягає рулон Ленні, а той уже зі скотчем у руці дріботить до Калагена з тією самою швидкістю комахи. «Руки за спину, нігарська підстилко!» – каже Ленні. Калаген не слухається. Джордж Норт махає пістолетом у нього перед носом. «Роби, що кажуть, або я всаджу тобі кулю в живіт, Фадда. Це такий біль, якого ти ніколи не відчував. І не відчуєш, це я тобі гарантую». «Зводь руки», – сичить Ленні. «Не знаю, як це робиться. В кіно ніколи не був». І він регоче, як божевільний. Калаген зводить зап'ястки. Лунає тихе потрискування. Ленні відриває скотч від рулону і зв'язує калагенові руки за спиною. Він стоїть, глибоко вдихаючи порох, запах відбілювача і утішний, якийсь дитячий аромат пом'якшувача для білизни. «Хто вас найняв?» – питає він у Джорджа Норта. «Люди закону?» – Джордж Норт не відповідає. Але Калаген помічає в його очах якийсь зблиск Повз колишню пральню проїжджає транспорт. Проходять люди. Що буде, як він закричить? Здається, він знає відповідь на це питання. У Біблії сказано, що священник і левит проминули пораненого чоловіка і не чули його криків. А якийсь самарянин, побачивши, змилосердився. Калаген потребує доброго самарянина, але в Нью-Йорку вони в дефіциті. Норте, в них були червоні очі. Той самий вогник зблизкує в нортових очах, але дуло пістолета залишається спрямованим на Калагена, непорушне, мов скеля. Вони приїжджали на великих химерних машинах? Бачу, що так і було. Як ти гадаєш, чого буде варте твоє життя і життя цього малого гівнюка, щойно... Ленні знову хапає його за яйця і стискає. Викручує, тягне вниз, як віконну ролету. Калеген пронизливо кричить, і все навколо забарвлюється в сірий колір. Сила полишає його ноги, і коліна підгинаються. І він падає, весело кричить Ленні. «Мохамета Алії впав! Велика біла надія поклала на горб крикливого нігера! Неймовірно!» Це імітація Говарда Косела, спортивного коментатора. І така вдала, що навіть попри біль, Калаген відчуває щось віддалено схоже на бажання розсміятися. Знову лунає те потріскування, наче рвуть тканину. Тепер Калагенові зв'язують щиколотки. Джордж Норт приносить з кутка рюкзак. Попорпавшись, витягає полароїд. Нахиляється над Калагеном, і зненацька його засліплює нестерпно яскравий спалах. Одразу по тому Калаген не бачить нічого, крім фантомних фігур за підвішеною синьою кулею в центрі його зору. З неї долинає Нортів голос. «Нагадай мені зробити ще один знімок. Опісля». Вони хотіли мати обидва. Так, Норте, так. Малий ледь не шаленіє від збудження. І Калаген розуміє, що зараз йому буде по-справжньому боляче. Він згадує стару пісню ділана. Скоро впаде злива. І думає. Нехай. Це точно краще, ніж хтось врятував сьогодні моє життя. Його огортає сморід часнику і томатів. Хтось вечеряв по-італійському. Можливо, саме тоді, коли калахнові діставалися ляпаси в лікарні. З сяйва випливає і нависає над ним фігура. Здоровило. — Не має значення, хто нас найняв, — каже Джордж Норт. — Важливо те, що нас найняли. Усім буде байдуже до тебе, бо ти – лише один з любителів нігерів, Фадда як той Макгарудар, якому брати Гітлера пописали пику. Ми працюємо за ідею, але й від грошви не відмовляємося, як будь-який добрий американець. Він ненадовго замовкає, а тоді видає повний екзистенційний абсурд. Щоб ти знав, нас люблять у Квінзі. Щоб ти здох, каже Калаген, і одразу ж його права щока вибухає болем. Ленні б'є його чоботом зі сталевим носком, ламає йому щелепу, як потім з'ясується в чотирьох місцях. «Як грубо!» – долинає до нього голос Ленні з божевільного Всесвіту, де Бог вочевидь помер і смердить на підлозі в своєму розграбованому раю. «Фадда не повинен так розмовляти!» – голос гучнішає, зриваючись на збуджений вереск вередливої дитини. Да я, Норте, да я це зроблю. Не за що відповідає Джордж Норт. Свастики на лобі вирізаю я. Ти вічно все перепаскудиш. Можеш узяти на себе руки дозволяю. Він зв'язаний його руки під тим траханим коли він буде вже трупом пояснює Джордж Норт жахливо-терплячим тоном. «Ми знімемо стрічку з мертвого, і ти зможеш...» «Норте, ну будь ласка, я зроблю те, що тобі так подобається. Слухай!» Голос Ленні пожвавлюється. «Знаєш що, якщо я зроблю щось не так, ти мені скажеш, і я перестану. Ну будь ласка, Норте, будь ласочка!» «Що ж...» Цей тон Калаген уже чув. Поблажливий батько, який не може відмовити улюбленому, хоч і розумово відсталому, дитинчаті. «Ну, добре!» Його зір прояснюється. Але він волів би, щоб це було не так. Він бачить, як Ленні дістає з рюкзака ліхтарик, а Джордж зі своєї поясної сумки скальпель. Потім вони обмінюються з наряддями. Джордж для проби спрямове ліхтарика на обличчя Калагена, яке швидко набрякає. Калаген кривиться і примружує очі. Але крізь щелину бачать, як Ленні розмахує скальпелем у своїх крихітних, але спритних пальцях. — Славна буде забава! — викрикує Ленні. Він тріумфує. — Ох і славна! — Тільки не облажайся! — нагадує Джордж. Якщо це було кіно, то саме цієї миті ввірвалася б кавалерія. Чи копи. Чи довбаний Шерлок Холмс в машині часу Герберта Джорджа Велса. Думає Калаген. Проте Ленні стає перед ним навколюшки. Ерегований член дуже помітно випирає з його штанів. А кавалерія все ще не з'являється. Він нахиляється вперед, тягнучись скальпелем. А копи не вриваються. Від нього смердить не часником і томатами, а потом і цигарками. «Біл, секундочку!» – зупиняє його Джордж Норд. — Є одна ідея. Дай я спершу розповім. У мене в кишені є ручка. — Ну і хрін з нею! — видихає Ленні Біл, не перестаючи тягтися скальпелем. Калаген бачить гостре, як бритва лезо, що тремтить від збудження, яке передається йому від пальців. Потім воно зникає з його поля зору. Щось холодне торкається його лоба. Одразу ж стає розпеченим. А Шарлок Холмс так і не приходить на допомогу. Ось уже кров заливає йому очі, застилаючи зір. А їх усе нема. Джеймса Бонда, Перрі Мейсона, Тревіса Лі, Еркюля Пуаро, Міс Довбену і Марпл. Нікого. В його пам'яті зринає довге біле обличчя Барлоу. Волосся вампіра розвівається довкола його голови. Барлоу простягає руки. «Підійди, фальшивий священнику!» – каже він. «Пізнай істинну релігію!» З сухим тріском вампірові пальці двічі переламують хрестика – подарунок від матері. «Ах, ти ж тупий засранцю!» – стогне Джордж Норт. «Це не свастика, це довбаний хрест! Ану віддай!» «Норти, дай я хоч спробу, я ще не закінчив!» Вони чубляться над ним, як малі діти, а його яйця болять, і ниє зламана щелепа, і зір заступає потік крові. Скільки було суперечок у сімдесяті роки про те, живий Бог чи помер? Та ж подивіться на нього, лише подивіться, які можуть бути сумніви. І саме тієї миті з'являється кавалерія.